פרק <גימץ> ג. <גימץ> ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים, בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. ויחל לבנות בחודש השני, בשני, בשנת ארבע למלכותו. באלה הוסד שלומו לבנות את בית האלוהים. האורך אמות במידה הראשונה אמות שישים, ורוחב אמות עשרים. והאולם, אשר על פני האורך, על פני רוחב הבית, אמות עשרים, והגובה מאה ועשרים, ויצפהו מפנימה זהב טהור. ואת הבית הגדול, חיפה עץ בראשים, ויכפהו זהב טוב, ויעל עליו תימורים ושרשרות. ויצף את הבית אבן יקרה לתפארת, והזהב זהב פרוויים. ויכף את הבית הקורות, הסיפים, וקירותיו, ודלתותיו, זהב, ופיתח קירובים על הקירות. ויעש את בית קודש הקודשים, אורכו על פני רוחב הבית אמות עשרים, ורוחבו אמות עשרים. ויכפהו זהב טוב לכיכרים שש מאות. ומשקל למסמרות לשקלים חמישים זהב, והעליות חיפה זהב. ויעש בבית קודש הקודשים קרובים שניים, מעשה צעצועים, ויצפו אותם זהב. וכנפי הקרובים אורכם אמות עשרים, כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית, והכנף האחרת, אמות חמש, מגיע לכנף הקרוב האחר. וכנף הקירוב האחד, אמות חמש, מגיע לקיר הבית, והכנף האחרת, אמות חמש, דביקה לכנף הקירוב האחר. כנפי הקירובים האלה פורסים אמות עשרים, והם עומדים על רגליהם ופניהם לבית. ויעש את הפרוכת, תכלת וארגמן, וחרמיל ובוץ, ויעל עליו קירובים. ויעש לפני הבית עמודים שניים, אמות שלושים וחמש אורך, והצפת אשר על ראשו, אמות חמש. ויעש שרשרות בדביר, ויתן על ראש העמודים, ויעש רימונים מאה, ויתן בשרשרות. ויקם את העמודים על פני ההיכל, אחד מימין ואחד מהסמל. ויקרא שם הימני יכין, ושם הסמלי, בועז